És a telefon az ez? Nem, a kávé az kávéval. Kávéval van a kávé. Nincs is 714? 713-ban. Mondom a heti menetrendet, Fia János vagyok ez a kéfejencé minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők valamint Fia 14 János 14 éven nem felett és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. a. Mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipsis. Ma hétfőn egy élő bonyolítású műsorral fognak találkozni, amit vissza tudnak majd nézni, ahol eddig szoktak, vagy eddig szokták, ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejancsi YouTube listájára, vagy YouTube listájára? Csatornája! Ne feledkezzenek el feliratkozni, nagyon szépen köszönöm a Kejfejancsi YouTube csatornájára, legyenek szívesek, lájkolják like a Kejfejancsi Facebook oldalát, és hogyha engesztelhetetlen vágyat éreznek rá, akkor lájkolják like is. Ma Iratismertetésre kerül sor, és aztán várom az önök reflexióit. Ha lesznek, akkor azzal fog a műsor befejeződni. Ha nem lesznek, akkor azzal fog a műsor befejeződni. Holnap szintén élőle bonyolítású műsor lesz, amit egyébként a Youtube-on követők értelmezhetetlennek tartanak, hiszen ott mindig hasznap van. Ma a 2000 23. március 20-a, hétfő van, hónap 21-e lesz, és ked, elvileg ez a keddi nap, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó azt tehát nem lesz az utolsó adás, akkor az elmúlt két nem műsorral kapcsolatos eseményeivel lesz kapcsolatos. A holnapi műsor minden szempontból kísérleti lesz, mert azért is kell, hogy mondjam, hogy kövessék élőben, kivételesen, élőben, élőben, élőben, mert zene lesz benne méghozzá jó zene, hogy aztán maga a YouTube mikor gondolja úgy, hogy letiltja, fogalmam nincs, és János Kát nem fogom arra kérni a holnapi nap folyamán, hogy filézek ki a műsort, és vegye ki belül a zeneszámokat, így aztán nagy valószínűséggel az a a végigmegy, de hogy a YouTube-on egyébként követni tudják-e, ez ki fog derülni, számomra is izgalmas kérdés. A 66. születésnapom alkalmából külföldre utaztam, most vagy mondjam, hogy barátaima. Fantasztikus élmény volt, nem nagyon követtem a Magyarországi eseményeket, hát annyira, amennyire az ember Arábiából engesztelhetetlen vágyat ez arra, hogy a hazája dolgai felül érdeklődjön. Elnézést az egész hétvégén Nathával küzdöttem, Krista gyógyulást, neki most vannak kések a torkában, az én hallásomat pedig az alábbiakkal fogom javítani. Igen. Összes szokott riportalanyagot arra kértem, na most aztán teljesen más lett az akustika. A fülemet próbálom kidugaszolni, most de mind a kettőt. Most kicsit olyan, mint hogyha valami nagy teremben lennék, amiben nincsenek székek, és üres lenne. érdekes dolgokat tud produkálni az emberfüle. Ilyen. Ilyen. Hogy ez már a műsor? -e? Igen, ez már a műsor. Ezt hozom önöknek, minden nap magamat hozom. Ha tetszik, jó, ha nem tetszik, úgyis jó. Ez így megy 2020 októberre óta, de már előtte is így volt az Ennyiben és a Kalipszó Rádióban. Amikor jöttem haza, akkor a... az ellenőrzésnél, mert ugye nem Uniósországban jöttem, kérdezték is, hogy most hol dolgozom. Ezért van különbség a földi sugárzású rádiók és a net között. Az Emkis és a Milkovics azt mondták, hogy nincs, de van. Ijáj. Arra kértem a beszélgető partnereimet, hogy készüljenek, és maguk meséljenek. Aztán ez fél sikerült, fél nem. nem. Hozzátéve, hogy a riportalanyaimmal, melyikkel mikor nagyon régi kapcsolatot ápolok, mégsem egyszerű. Hogy azt mondjam, hogy kezdeményezzenek ők. Mint ahogy a riportalanyaim közül, az interjúalanyaim közül például, senki nem köszöntött fel a születésnapomon. Hogy én melyiküket köszöntöttem fel a születésnapján, de most nem emlékszem. De ezt csak arra fölmondom, hogy nagyon fura az a személyesség, ami a médiával jár, és ami az én médiámmal is együtt jár. Mindezt ne vegyék magukra azok, akik felköszöntöttek, és mindezt ne azok sem magukra, akik felköszöntöttek, de valamilyen ismeretlen okból nem köszöntem meg mindenkinek, szerettem volna megköszönni a jó kíványságait. Az első élő lebonyolításom műsor a hazajövetelem után március 16-án csütörtökön volt, kis Ambrussal beszélgettem, jóformán egyetlen témáról, amely ma visszaköszön. Ez egy fél órás beszélgetés volt, amelynek végén felajánlottam, hogy önök telefonáljanak be. Akkor még egy kérdést is feltettem, hogy mit választanak. Maradtam talán több mint 20 percet. Hát az önök telefonos aktivitása nem azt mutatta, mint nagyon felkettette volna az előző fél óra az érdeklődésüket, és ezt arra fölmondom, hogy sokan hiányolják a telefonokat, sokan hiányolnak egy másfajta fialát, sokan hiányolják a rejeli aktivitást, miközben én azt mondom, hogy más idők más szelei fújnak, miközben nem biztos, hogy más idők más szelei fújnak, de nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belelépni, még akkor sem. Ha a témák és a témák által kiváltott kejfejjelcsik nagyon sok szempontból hasonlítanak egymásra, akár úgy is, hogy közben évtized, évtizedek telnek el. 6 perce kezdődött el a műsor, ez végig bevezetésnek nem túlságosan hosszú. Én a csütörtöki műsor után nem közvetlenül, de közvetve úgy gondoltam, hogy megér még egy műsort, még a szóda élménybeszámoló előtt. Lásd fontos-fontos talán, megfelelő rész aláhuzandó. Hogy kitérjek valamire, ami nekem fontos, és amit fel akarok róni gránit hétköznapjaink falára. Ez a kéfej Jancsi. Magyar Hírlap 2018. december 6-a csütörtök. Közel 5 éve, négyes és fél éve volt. Magyarország kormánya a zíró tolerancia politikáját követi az antiszemitizmus kérdésében. Kormányon fellépése, döntései nem hagynak kétséget afelől, hogy a magyar kormány a zsidó származású állampolgáraiért teljes felelősséget érez és gondoskodik biztonságukról. Ön és szervezete erre az egyetlen magyar kormányzati politikára a jövőben is számít hatírta Orbán Viktor miniszterelnök a zsidó világkongresszus elnökének, a válaszlevelet Havasi Bertalan miniszterelnök sajtófőnöket tette közzé. Ronald S. Lauder, a zsidó világkongresszus elnöke néhány napja egy levélben arra szorította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy nyilvánosan ítéljel a figyelő címlapján megjelent szerinte képet. Valaki emlékszik még önök közül arra, hogy a figyelő címlapján akkor mi volt? Amíg olvasok, addig telefonálhatnak, utána már nem. Ronald Es Lauder, a zsidó világkongresszus elnöke, tehát néhány napja egy levélben arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy nyilvánosan ítéljen a figyelő címlapján egy puhárvizet fogok majd kérni. Köszönöm. Megjelent szerinte antiszemita képet. Meglepetéssel olvasom, hogy ön a szólás és a sajtószabadság korlátozását kérítőlem, tőlem. Az ön iránt érzett minden tiszteletem ellenére sem áll módonban az efféle kéréseket teljesíteni így a magyar miniszterelnök Orbán Viktor 2018. decemberében. Ezt a levelet is csak a személyes ismerettségünk és az ön iránt érzett tisztelet indokolta, fogalmazott. Csodálkozásomat fejezem ki azért is, mert mintha az ön tolla csak akkor találna papírt, ha a zsidószármazású baloldali közéleti szereplő kerül egy vita középpontjában. Ám még sosem kaptam öntől levelet, amikor a kormányzattal együttműködő vagy jobboldali érzelmű származású állampolgár került hasonló helyzetbe. Ennek beszédes példáit mellékelten küldöm. 061-253-8812, most már nem sokáig. Érte Orbán Viktor, aki sajtófőnöket tájékoztatása szerint a HVG 7 lap és a Magyar Narancs Egy egy korábbi számának címlapját mellékelte leveléhez. Innen Budapestről nehéz megérteni az ön magyar közéletben mutatott egyértelmű baloldali liberális elfogultságát. Magam is bizonytalan vagyok, hogy levelét politikai iratnak, vagy a magyarországi zsidóság melletti kiállásként értelmezzem. Ha utóbbiról van szó, akkor köszönet érte, még ha oka is. Zárt a levelét Orbán Viktor 2018. decemberében. A a tájékoztatás okán... Miután elhoztam a figyelőnek azt a bizonyos számát, azt a címlapot, de nem hoztam el a magyar narancs bizonyos számát, és ez eléggé elételendő, rosszul tettem, most csak a figyelő címlapját nem fogom megmutatni. Csak hogy milyen a fiala, és milyen a kejfej Jancsi. tisztelt Orbán Viktor. Jó reggelt! Szeretem önöknek elmondani, hogy senki nem telefonált, senki nem emlékezett a figyelő címlapjára. Most a Magyar Narancsra és a HVG-re nem fogok rákérdezni. Nekem a fridzi vannak ezek a címlapok. Az iratismertetés második részében Lutz Gizelláról lesz szó, aki vagy tével, vagy cível írta a nevét és 1906. október 21-én született Luc Ferenc kíplakatos mester és küller Katalin gyermekeként Ferencvárosban. A Soroksári úti elemi iskolában, majd a Teleki Blanka felsőkereskedelmi középiskolában végezte tanulmányait, később szongorázni tanult Toma József tanártól. Jelentőség? Ki, miben találja a dolgok jelentőségét? Megismerkedett Szálasi Ferenccel, akinek 1927-től a mennyasszonya lett. A II. világháború vége felé Máczében házasodtak össze Adolf Hitler és Eva Braun esküvője napján 1945. április 29-én. Lutz Gizellát, az amerikai hadsereg 1945. július 3-án letartóztatta a Gyula fivérével együtt, és kiadták őket Magyarországnak. Férjét Szálasi Ferencet 1946. március 12-én felakasztották. Nem lesz mindenkiről iratismertetés, akinek nem tiszta, hogy Szálasi Ferenc kicsoda, most ezügyben messziről jött embert nagyon mérsékelten, van kedvem játszani, de ha muszáj, belemehetünk. Fői érszállási Ferencet 1946. március 12-én felakasztották, Lucot 12 évi börtönbütésre ítélték, 1956-ban szabadult ki a börtönéből, szabadulása után takarító nőként, javítóként és zongoratanárként dolgozott. A kistarcsai női börtönévekre évekre társaival együtt 1992-ben Almási Tanás ítéletlen című filmjében emlékezett. Ebben az évben húnyt el, születési anyakönyve utólagos bejegyzés 1993-at jelöl, lehetséges, hogy ez a halál éve a farkasvéti temetőben helyezték örök nyugalomra. Úgy tűnik, hogy először a Mérce, majd nem sokkal később a mércére támaszkodva a 444.hu számolt be egy sajátságos jelenségről a farkasréti Réti temetőben idén február 6-án. Aztán viszonylag gyorsan felpörögtek az események, ha egyáltalán felpörögtek, de a kezdődátum látszólag február 6-a. Én most a február 17-i -e mércét idézem Fazekas Lázár Benyámint. Karácsony Gergely felkérte Budapesti közművek vezérigazgatóját Szálasi Feresznél nyilas emlékhelyi alakított sírhelyének, síriának helyreállítására. Ugye ez azzal volt összefüggésben, hogy azt figyelték meg, hogy átalakították a sírt, és onnantól kezdve az mint egy nagyobb forgalmat bonyolított, lecélzott forgalmat a farkasréti temetőben, mint korábban elnézést hapontatlan fogalmaznék. A népszavához eljutatott közleményben Szálasi Ferenc unokaísei követelték a Nyaskerest és a háborús bűnös politikus fotójának eltávolítását. Amit arról beszámoltunk így a mérce 2023. február 17-én, de az első beszámoló, amire utalnak, az február 6-án volt, a nemzetvezető özvegyének sírjára a közelmúltban végzett átalakítás során felkerült a Szálasi Ferenc emlékére felirat a politikus fényképe, valamint egy nyilas keresztre hajazó szimbólum is. Ezeket az átalakításokat a sír új rendelkezője végezhet el, aki vélhetően az újfasiszta magyar elvű mozgalom vezetője. Hogy mennyire jogos vagy mennyire alaptalan a feltételes mód, arra később kitérnék. A cikkeket nem teljes terjedelmükben, de részleteiben idézem, részleteiben pontosan. Cikkünk megjelenése után Fiala János Kejfej Jancsici műsorában beszélt az ügyben kisambrus általános főpolgármester helyettessel, aki a műsorvezetőnek nekem elmondta, ők is lapunkból értesültek az átalakítás tényéről. Arra a kérdésre, hogy ezt észlelnie kellett volna a temetkezési vállalatnak, elmondta, véleménye szerint igen, hiszen ahogy cikkünkben is írtuk, az ilyesfajta átalakítások terveit be kell mutatni a temetkezési intézetnek. Február 6-án, amikor először írt a mérce, néhány órával később megnyilvánult a 444.hu is. A mércében megjelent cikk és fotók szerint a fotók sírra a következő dolgok kerültek ki az 1992-es temetés úta. Egy márvány obeliszk, aminek a tetejére egy nyilas keresztre hajazó szimbólumot tettek. Sikövön van egy fotó, amin Luc Gizella mellett maga Szálasi Ferenc látható civilben. A fotó mellé egy mondat is felkerült Szálasi Ferenc emlékére. Azt sem tartja életszerűnek, mármint kis Ambrus, ez visszatérés még a február 27-i mércecikre, utalás a helyfejancsira, hogy az átalakított sírt ne vegye észre a temető egy dolgozója. Mivel a felirat és a szimbólum is magán a síron van, így ezt a temető dolgozói csak rongálással tudnák eltávolítani, amihez nincs jogok. Kérdés szerint, hogy megvalósul-e a BTK hatája, leő, hatája alá eső törvénysértés és nyilaskereskedő szimbólum kimeríti az önkényuralmi jelkép fogalmát, erre azt válaszolta, ezt a bíróságnak kell kimondania. Kis a kommunikációt is problémásnak tartotta. Kejfej után a főpolgármester helyettest írásban kerestük meg, így a mérce. Kisambrus válaszából kiderült, Karácsony Gergely levélben kérte a budapesti közművek vezérigazgatóját, hogy tegyen intézkedéseket a helyzet megoldása érdekében. A főpolgármester személyes meggyőződés és ebben az osztom teljes álláspontját, hogy a sír jelen, a Szállási Ferenc emlékére felirat mindaz oda nem illő, mint pedig a közbizdlő sértő kimeríti. Ennek kapcsán felkértük a BKM-et, hogy a temetés hely felett rendelkezési jogot gyakorló hívja fel a jogszabály sértő felirat eltávolítására, ennek eredménytelenség esetén pedig a törvényesok következményeket alkalmazza. Február 27-én vagyunk, február 6-a után 21 nappal, azt mondani, hogy ez olyan nagyon nagy visszhangot váltott volna ki. Nem igazán, miközben antifa és nem antifa kapcsán, a kitörés napja kapcsán az események néhány fizikai atrocitás miatt sokkal nagyobb terjedelemben jelentek meg a magyar sajtóban. Nem szeretném ezeket összehasonlítani, nem is teszem, csak megemlítem, hogy ezek voltak februárban, spondja boberájuk. A népszavához eljutatott hozzá hozzátartozói az átalakításra. Mi alulirattak Szálasi Ferenc és Szálasi Rudolf a halára ítélt és kivégzett Szálasi Ferenc unokajtsei felháborodással értesültünk Lutz, Lutz, tehát C-vel vagy T-vel Gizella sírjának nyilaskeresztes emlékhelyet torzításáról. Felszólítjuk az illetékeseket a nyilaskeres sürgős levételére a valamit valamint nagybátyánk fényképének eltávolítására a számunkra ismeretlen elkövetőt pedig arra szólítjuk fel, hogy hagyja békében nyugodni a Luc, Luc Gizellát, aki szenvedett még az életében eleget. Hogyjuk mennyiben tekinthető Luc Gizella hozzátartozóinak, ez egy saládfakutatót lehetne igénybe venni, de válasszuk el a fontos, a fontos talantól. Március 10-e. Tettésvédelem, alapítványtev.hu A Budapesti Rendőrkapitányságtól kapott tájékoztatás szerint a 12. keleti rendőrkapitányság, rosszul mondtam, rendőrkapitányság február 28-án önkényuralmi jelkép használatának vétsége miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Az adatgyűjtés folyamatban van, gyanúsítottat még nem hallgattak ki. Így a tef.hu március 10-én egy február 28-ai a kapcsolatban. A budapesti közművek felszólította a sírrendelkezési jogát gyakorló szemét, vélhetően a szálasít a hollapján és dicsőítő magyar elvi mozgalom vezetőjét a sírfelirat eltávolítására határidő március végén jár le. Ez a feltehetően, ez később szintén magyarázatról szorul. Március 11-e, demokratikus lendület, DEL, ez a demokratikus koalíció ifjúsági szervezete. Ugye a demokratikus koalíciónak hány ifjúsági szervezete van, azt nem tudom, de a demokratikus lendület, a te demokratikus koalíció ifjúsági szervezetének van mondva, tudtam a tévedés minimális kockázatával. Nem néztük teljétlenül így a del hogy az Orbán kormány hatóságai egy hónapja aszisztálnak a farkasréti temetőben Luz a sírjából alakított szálasi emlékhelyhez. Egy perc sem kell ahhoz, hogy eldöntsük, jár-e emlékhely egy nyilas politikusnak, aki több ezer ember haláláért felelős. A Del Szálasi Ferenc képével és a nyilas keresztel is azt tette, amit minden jóérzésű ember tenne, fekete festékkel fújtuk le a 20. századi magyar történelem legsötétebb bűneinek szimbólumait. Ne felejtsék el, mindent pontosan idézek, de nem teljes terjedelemben. Ez tehát március 11-e. Aznap negyed kor délelőtt megszólal maga a Demokratikus Koalíció. A DK ifjúsági szervezete fekete festékkel fújta le Szálasi Ferenc képét és a nyilas keresztet a Farkasréti temetőben. A demokratikus lendület fiataljai nem nézték tétlen, hogy az Orbán kormány hatóságai egy hónapja aszisztának a Farkasréti temetőben, Luc sírjából alakított Szálasi emlékhelyhez. Ezért a DK ifjúsági szervezete Szálasi Ferenc képével és egy nyilas keresztel is azt tette, amit minden érzésű ember tenne, fekete festékkel fújták le a 20. századi magyar történelm bűneinek. Szimbólumait. A demokratikus koalíció, tehát egy tízes kállán tízesre állt ki a demokratikus lendület tette mellett. Semmilyen párt ez ügyben, sem pro, sem kontra nem szólalt meg. A Fidesz, amely kikérte volna magának, az MSZP, amely azt mondta volna, hogy ez nem megfelelő. Eszköz. Fiala János akkor Szaúd-Arábiában tartózkodott, és végül is Kisambrus általános főpolgármester helyettest a március 16-ai adásban némileg kényelmetlen helyzetbe hozta az általai vajon koalíciós partnereivel erről van-e mit beszélni. Ő azonban azt mondta, hogy aznap kerül sor egy beszélgetésre, és hogy azon mi hangzott el, azt majd ezen a héten nagy valószínűséggel megtudják. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Van-e tennivaló? A kéfején ma azért szól, mert azt gondolja, van. Nem szeretnék kétséget hagyni a felől, hogy mit gondolok a sírkő átalakítása felől. Ugyanakkor nem szeretnék kétséget hagyni a felől sem, hogy teljes mértékben osztom és szorzom azt a hozzáállást, amelyet Kis Ambrus, általános főpolgármester helyettes mondott el itt a műsorban, és amely jogkövető magatartásra hívta fel az összes résztvevő figyelmét, dacára annak, hogy aki ezt az egész szituációt létrehozta, ő nem biztos, hogy jogkövető magatartást tanúsított. Ezen a határon a demokratikus lendület a nem véből adódó lendülettel tette túl magát, Apa szervezete, ha ez egy apa szervezete, a demokratikus koalíció pedig az ég egyált a világán semmi kivetni valót nem talált a cselekedetén. Vajon lehet-e egy sírkövet a szó szimbolikus értelmében lefesteni? Valószínűleg nem lehet. Vajon fontos-e jogkövető magatartást tanúsítani akkor, amikor a holokausz borzalma után valaki... Egy sírkövet félreérthető módon alakít át. Egyebek közt a mai műsor erről szól. Egyebek közt a mai műsorban ennek kapcsán szólalhatnak meg, ha akarnak. Ha nem, akkor megszólaltam én. Félretés elkerülse véget, nem önök helyett. Március 11-e. Magyar jelen. A Delszálasi Ferenc képével és a nyilas kereszttel is azt tette, amit minden jó érzésű ember tenne, fekete festékkel fújtuk le a 20. századi magyar történelem legsötétebb bűneinek szimbólumait. A demokratikus koalíciós antifasizták akciója épp olyan kérész életének bizonyult, mint az átlag szélső balosok bátorsága, ha ellenállással találják szembe magukat. Röviden a rongálás után ugyanis jó érzésük hazafiak letakarították a sírkövet, így ismét a régi fényében tündököl, derül ki a nacionalista zóna telegram bejegyzéséből. És még mindig március 11-e. kuruc.info még február elején kezdett közös ajvékolásba a Mérce és a 444 azért, mert lelkes hungaristák felújították Lutz Gizellának Szálasi Ferenc nemzetvezetőzvegyének sírját. Aggáit is megfogalmaztak, amelyek meg sem állják a helyüket. A valódi bajuk a, az, hogy egyáltalán van sírja a nemzetvezető egykori feleségének, és nem valami tömegsírba dobták, mint olyan sokakat 1945 után. Plusz, az is probléma, hogy a sírkő tetején látható kereszt idézőjelben, jobban mondva egy kereszt, amiben ők keresztet látnak bele, de Szálasi Ferencet és Luc Gizellát ábrázoló közös fotó, és a Szálasi Ferenc emlékére felirat is szúrta a szemüket a majmoknak. Habár engem nem említenek meg, ez ígyben teljes szolidaritást vállalok a Mérce és a 444.hu újságíróival, így aztán magam is majomnak tekintem ebben a műsorban magamat. Zéro tolerancia. További idézett a Kurszfont infóból. Március 7-én újabb írás jelent meg a 444-en. Több mint egy hónapja áll háborítatlan a Farkasréki Temető Nyilas emlékhelyet címmel, amely címadás lényegében egyet jelent egy ellencselekvésre való buzdítással. Ebben nem biztos, hogy téved a Kurzfontinfón. Az idegen szívű sajtó uszítása megtette a hatását két önérzetes magánember idézője és zsidó tehát majom vagyok és önérzetes magánember miniszterelnök úr zéró tolerancia vagy sem még egyszer az idegenszívű sajtó uszítása megtette a hatását két önérzetes magánember és zsidó Tehetetlen dühében útjelző táblát tett a sírhoz. Erről egyébként Kisambrus is megemlékezett, és Fialajános kérdést is tett fel ezzel kapcsolatban, erre még kitérek. Apropó, fejezi be a kurözpont.info március 11-én a cikkét, ha nem a nyilas kereszt, nyilas kereszt, vagy a szálasi való fotó alkalmas a nyugalom megzavarására bizonyos embereknél, akkor ennyi erővel ugyanez igaz a sarló. Kalapácsra, vagy a szintén több síron található Dávid csillagra is. És akkor felteszek magamra egy ilyen nyugalom megzavarására alkalmas sárga csillagot. Szülői örökség. Tettem már ilyet, átgondoltam, hogy vajon az ember többször is tehete ilyet. Valószínűleg nem. De a tolerancia sincs, miniszterelnök úr. Nem elég zéró toleranciának lenni, annak is kell látszani. Március 14-e. Napok óta halálgos, halálos fenyegetéseket kap Ali. Ali az, aki lefújta. A sírt. Miután fekete festékel fújta le a nyilas tömeggyilkos szállasi Ferenc emlékhelyét a farkasréti temetőben, a DK, az apa szervezet tehát, feljelentést tesz a rendőrségen. Minden törvényes eszközzel fel fogunk lépni a náci és nyilas tömeggyilkosok nyilvános kimosdatása, mentegetése, bűneik elhaggatása és relativizása ellen, írja a demokratikus koalíció akkor mondja Fiala János a Kejfejancsiban, amikor Pillanatig se foglalkoztatja őket, hogy vajon törvényes eszközzel jártak-e akkor el, vagy törvényes eszközzel járta el Ali, ha így hívják, amikor az fekt, fekete festékkel fújta le. Pillanatnyi kétséget se szeretnék hagyni a felől, hogy mit gondolok a történetről. De pillanatnyi kétséget se szeretnék hagyni a felől, hogy amíg lehet, addig a törvény adta lehetőségekkel kell érni. Nehíz vatkozzon a törvényes eszközök hiányára, akkor a demokratikus koalíció, amikor maga is törvénykráj eszközökkel lép a törvényesítés útjára. Párcsus 14-e. A demokratikus koalíció honlapján halálosan 14 ez még mindig 11 óra 19 perc, halálosan megfenyegették a DK ifjúsági szervezetének tagját a szálasi emlékei lefolyása miatt a rendőrségi feljelentést teszünk. Pillanatnyi kétségesre szeretnék hagyni a fel, hogy természetesen nem értek azzal egyet, hogyha valakit egyébként uh, halálosan megfenyegetnek uh, egy cselekedete miatt még akkor is, hogyha az törvényellenes. info március 14-e a Gizela meggyalázója, ábt el, és ha nem veszik rossz néven, nem olvasom el végig, mert fogalmam sincs, hogy ez itt most milyen mértékben Adatsértés. De ezzel kapcsolatban az ég egyat a világán senki nem szólalt meg. Én vagyok az első. Van egy fiú, aki a neve alapján nem magyar születésű, de ennek a jelentősége tízes skálán egyes, könnyen lehetséges, hogy magyar állampolgár fogalmam nincs, nincs is jelentőség a történet szempontjából. Valószínűleg tudatilag átfogja, hogy mit jelent Lucizel a sírhelye, valószínűleg tudatilag átfogta az, hogy mit cselekszik, és tudatilag átfogta az, hogy ez milyen következményekkel járhat. A Kruz.info információs 14-én 21 óra 6 perckor közé teszi a nevét. Egyébként ez a Kruz. Info esetében nem ritkaság. Telefonszámokat is közé szokott tenni. Volt már olyan esetem, amikor az én telefonszámom felőrdeklődött. Mint írják, a kommunista férgek mögött ott állhat a média és a pénz, de a magyarok többsége okát tőlük. Ezért tart maximum percekig bármelyik akciójuk. A vizes csiszoló papír lehozza ezt a festéket, de amit kapni fognak ezért azt nem. Zárul a bejegyzés. Ez ígyben olyan el kellett volna -e járni a rendőrségnek, mint egy megafon kapcsolatban történt a közelmúltban, hogyha ő megafon volt, de egyáltalán DD kapcsán fogalmam nincs, csak összekötök eseményeket, amelyek között egyébként semmilyen összefüggés nincs. Olvasunk információja, szerint a sirongáló egyébként nem más, mint az űs-magyar nevű, TXY, aki nem mellesleg a DK ifjúsági tagozatának elnökségi tagja. Majd idézik a demokratikus koalíciót. Március 18-a itt vagyunk, tehát a kertek alján, ez szombat. Kutatásunk nyomán ismét fazekas Lázár Benyám, mint akit felhívtam csütörtökön a kisambussal készült beszélgetés után, hogy tájékoztassam arról, hogy mi történt. Kutatású nyomán kiderült, az átalakításokat a sír új rendelkezője, az új fasiszta Magyar Előző Mozgalom vezetője végezte el. Olyan sokat kutatni egyébként az a helyzet, hogy nem kellett. De ez csak tegnap derült ki a számomra. Cikkü megjelenése után egy hónappal derült ki az RTL kérdésre adott válaszból, hogy tiltott önkönnyérlő jelkép használata miatt nyomozást indított a rendőrség ismeretlen tettes ellen. Telt.hu Tett és védelem. Tev. A 444.hu pedig arról számolt be, hogy két önmagukat önérzetes magánembernek nevező személy felháborodott azon, hogy a Farkasréti temetőben nyugvó holokauszt túlélő felbenőiktől néhány tíz méterre minden különösebb gond nélkül ki lehet tenni egy szálasi fotót. Ezért egy kis útjelző táblát állítottak fel, ami a világ igazainak végső nyughelyére mutat, mint mondják, azért, hogy az eltévedt nem fasizták minél gyorsabban elkerülhessenek fontosabb igazi hősök sírjaihoz. Nem néztük tétlen, hogy az Orbán kormány hatóságai egy hónapja asszisztálnak a Farkasréti temetőben, így a Del, Luc Gizella sírjából alakított szállási emlékhelyhez majd később a tucatnyi neonáci fenyegetés miatt a DK feljelentést tesz a rendőrséggel. Kisabrus főpolgármester helyettes Fiala Kejfe Kejfejján műsorában elmondta, személy szerint mélységes frusztrációt érez az ügyel kapcsolatban, mert telnek a napok, és még mindig áll az emlékmű. Egyértét abban, hogy egy percig sem maradhatna ott, de jogi eszközzel, jogi eszközökkel, akár bíróság előtt kell rendezni az ügyet. A sírkett fenntartója, a budapesti közüveg ZRT hozzátette, a síremlék visszaállítására március végéig adtak határidőt, ma a március 20-a van. A rendelkező számára az ügyben annak lejárata után tudnak bővebben nyilatkozni. A DK ifjúsági szervezetének a demokratikus lendület síroggálásával kapcsolatban Kisablus úgy fogalmazott, végleges megoldás csak az jelenthet, ami a jogtalaján áll. Ez idő kell. Megérti a civil indulatokat, de ízlésesebbnek tartja azt a korábbi akciót, ami során a szállási emlékhely mellé egy útjelzőtáblát helyezte ki, ami a farkasréti temetőben nyugvó világigazainak sírjára mutatott, ugyanakkor ez sem jogszerű. Kiemelte, az semmiképpen sem szabad hagyni, hogy temető ideológiai csatatéri alakuljon. Ma, 2023 március 11-én a saját véleményemet mondva a tévedés minimális kockázatával azt szeretném mondani, hogy a DK ifjúsági szervezete nem törvényes eszközt választott egy egyébként morálisan igazolható cselekedethez. Én kérdeztem önöktől egy héttel ezelőtt, hogy vajon, vagy majdnem egy héttel ezelőtt, hogy vajon túlteheti magát az ember ennek kapcsán azon, hogy mit mond a jog és mit nem, túl nagy aktivitást nem mutattak. Nem mondom, hogy ma pótolhatják, kiderül, hogy ma mi lesz. Mélységesen elítélem. Azt, ami a farkasréti temetőben a sírfelirat átalakítása kapcsán történt, annak teljesen nyílt szándéka miatt. Hogy mit érdemel az a bűnös? Ez kevésbé foglalkoztat. Jó járt el a mérce, amikor ezt megírta. Jó járt el a 444.hu, amely segítette a, a mércét. Nem biztos, hogy az időpontok feltüntetése egy héttel, két héttel, három héttel, el, el, egy hónap telt el jó egy olyan dologban, amely. Tudják, a főtojás. A főtojás az idő kell. Hamarabb is fel lehet törni, de az lágytojás lesz. Ha a jogbetűje valamit kimond, azt akkor is tartani kell hogyha egyébként az a magát morálisnak tartó embernek hosszú. Nem hallgattam vissza a saját műsoromat, hiszek a mércének, ízlésesebbnek tartja azt a korábbi akciót, kis Ambrus, ami során a Szálasi Emlékhely mellé egy útjelző táblát helyeztek el, de én azt gondolom, hogy ez nem ízlés kérdése. Nem ízlésesebb. Épp annyira jogszabály ellenes, mint amennyire az, ami a sírfelület lefújását illeti. Össze lehet-e ezeket hasonlítani morálisan? Nagyon nehéz. De szeretném nyilvánvalóvá tenni, hogy a jogszabályok megítélése, ez nem pártpolitikai kérdés. És Kis Ambrus, aki az egyik legfontosabb riportalanyom már vált az elmúlt időben, amit önök egyébként szerintem nem értékelték kellőképpen. Moralitásával nem fér össze az, hogy ízlésr, ízlésről beszéljen ott, ahol jogról kell beszélni. Ne helyezzenek ki útjelzőtáblát, hogy a világ igazainak sírjára mutasson. Azt pedig, hogy ideológiai csatatérre alakul a farkasréti temető, mert hogy ezt nem szabad hagyni, ezen kis sajnos túl vagyunk. Nem hiszem, hogy ideológiai csatatérre vált volna. Sokkal inkább Orbán Viktor kijelentésének élő száfolatára mutat ez, mint kvázi tábla az zéró toleranciára. A politika a demokratikus koalíció lefestésén és kiállásán mellett kívül nem szólalt meg. A politika nem teheti túl magát a morálon. A politika megtehető, hogy jogszabályt változtasson. A politika megtehető, hogy jogszabály alkosson, és átírja azt a jogot, amelyet, ha átír, onnantól kezdve azt kell követni. Nem azt mondom, hogy ezt kellett volna tenni. Csak felvetettem egy lehetőséget. A Mérce megkereste... Lutz a sírjának rendelkezőjét, Pap Tibor Károlyt, a Magyar Elfi Mozgalom vezetőjét, aki válaszában úgy fogalmazott, a síron nem szerepel semmiféle módosított kereszt. azt a vallási jelképet, ami rajta van, táplán szent kereszt szímerérből vette át, táplán szent keresztnek tudomásunk szerint, sem szállasi Ferenc, sem pedig a sírban nyugvó Lutz családhoz nincs kötődése. Így a mérce pof, hozzátette azt is, a síremlék a sírköves mester elmondása szerint teljesen szabályosan lett felállítva, levelének végén megjegyezte, hogy ő Lusz Ferenc lánya is írjának egyedüli rendelkezője és gondozója. A zíró tolerancia kapcsán most még egyszer nem fogom idézni Orván Viktor magyar hillabeli megszólalását, mert azt gondolom, hogy annak itt már nincs helye, viszont felidéznék egy cikket, különös tekintetlen arra, hogyha elhoztam. De csak elhoztam. Türelmüket kérem. Jaj, addig kifújom az orromat is. Ily. 2021. Kedves fazekas Lázár Benyámin, ha jól mondom a nevét. Igen. Szeptember 28-a. 22. 23-ból január-február-március. Másfél éve közel. Megújul Luc Gizella sírja. sünivel beszélgettünk, zöldinges.net Zöldinges szerkesztőség 2021. szeptember 28 Nem olvasom fel a teljes cikket részletek, szöveghűem 2021. szeptember 28-a, ugyanennek az évnek az augusztus hónapjában indult egy rendkívül fontos kezdeményezés Szálasi Ferenc nemzetvezetünk felesége Luzgézel a sírjának felújítását vállalta magára Pap Tibor Süni a Magyar elvi Mozgalom és az Örök-Zöld Október Egyesület vezetője és vállalkozó szellemű bajtársai. Majd később. Rendezvényeinken rendszeresen megjelennek szövetségesink, csak hogy el tudják helyezni politikailag a Bladen Anor, Honor Hungária és a Lelkismeret 88, valamint a jövőben új szövetséges, szövetségesünk a valkür 88 képviselői is. Majd később. Évtizedek óta járunk jó néhányan, tehát hogy mennyiben Zarándokhely újabban vagy régebben, évtizedek óta járunk jó néhányan Szálasi Feresznél Luc sírjához. 2018 nyarán Szilágyi Csaba testvéri jelezte, hogy a Temetkezési Intézet felmatricázta a sírt, mivel több mint egy éve lejárt. Zöldinges pontnál, 2019. szeptember. Besétáltam hát a irodába, így sűni, és megkérdeztem, van-e lehetőség a meghosszabbítására. Az ügyintéző közötte, hogy mivel a sírt több mint egy éve lejárt, és a rendelkezője V. László, én egyből rávágtam, és itt egy név szerepel, hogy szerepelhet-e, nem tudom. Jelentkezett, potom 196.310 forintért bárki által megváltható. 196.310 forint, 2018 nyara. Na mondom, felveszek egy kölcsönt és megoldom. De végül is gyűjtést hirdettek, és két hónap alatt összegyűlt a pénz. Aztán idén tavasztal tapasztaltam, hogy a lábrész ment a sír. Lábrésze csúnyám elmozdult, és a fedlap megindult lefelé. Ez tehát 2019 tavaszon. Felvittük hát Kulcsár László szakembertestvérünket, és csináltunk egy állapotfelmérést és egy kis költségvetést. Csak az, hogy ne szét a sír, körülbelül 60 ezer forintba kerül anyagáron. És ismét arról volt szó, hogy ki mennyire tűkerős. Egy hónap alatt ismét gyűjtésrendeztek, és egy hónapban összegyűjt 77 ezer forint. Tisztelet és hála az újabb, illetve újraadakozóknak így sűni. 2021. augusztus 7-én láttuk neki a munkának. A következő héten körbe a sírt, és utána töltöttük a virágföldet is, mindezt fényképekkel dokumentálta a zöldinges.net. Közben gőzerővel keressük a megfelelő fotókat Szálasi Ferencnéről és Weininger Lászlónéről, hogy pótolni tudjuk az elveszett porcelánképeket. Továbbá szeretnék egy csempeképet is felragasztani, amelyen Szálasi Ferenci szerepe Lutz Gizellával az oldalán. Ha a képek a helyükön lesznek, akkor lesz teljes a munka. Sajnos a Szálasi család nem tud segíteni a képek pótlásában, a Weininger család elérhetőségét pedig a temető az adatvédelmi törvény miatt nem adhatta ki. Luz Gizelláról találtam is Süni, egy fiatalkori képet, amit a Darabant Akciós Ház árverezett el, nem tudni mikor és kinek, 3000 forintért. Ha a kép gazdája olvassa, ezt kérem segítsen. legyen szíves elküldeni ezt a képet, természetesen digitális formában. Tehát olyan nagyon bonyolult, hogy ki mikor mit tett, Zöldinges.net 2019. szeptember 28-a. Eddig tartott az irat 7 óra 14-kor kezdtem, 7 óra 20-kor vágtam bele, most 8 óra van. Kíváncsi volnék, hogy a telefonokkal eljutunk e 8.40-ig. Ez természetesen mindazok számára, akik a YouTube-on később követik ezt a műsort, teljesen lényegtelen. 061-253-88-12. Ne kérdezzék, hogy van-e kérdés. Az egész műsor egy nagy kérdés. Ez pedig a maga nemében, ez a kis ízé itt rajtam, ez csak morzsaporszívó nincs nálam. Testvéreim, Megnézem, hogy működik e A telefon. Működik. 8 óra 4 percig várok az első telefonra. Most 8 óra 1 perc van. Én szeretnék még elmondani, hogy megkerestem a Maji vezetőjét. Most már ez lett volna az a címlap, amit egyébként Lauder kifogásolt. De Helyszler András kimentette magát, mondott mindenfélét nem idézném. Írtam Köves Lomónak, az Emich vezető rabijának is egy SMS-t, hogy meg akar-e szólalni, nem is válaszolt. Most kiderül, hogy önök aktívabbak lesz neke? Helyszler Andrásnál és Köves Lomónál, ami egyébként teszem hozzá, én a Jöncsi, nem lesz nagy kunszt. 061 253 8812 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A téma ismerettel. Nincs olyan műsor, amelyben én önnel beszélgetek. Nincs olyan magánéleti pillanat, amelyben én önnel beszélgetek. önt senki sem tilthatja el a műsor követésétől. Mint a példa mutatjuk. 061-20-388-12 Jó reggelt kívánok, úr. Olyan hangokat szeretnék hallani, akik nem mindennapos napos betelefonálója kejfejhancsónak. Jó reggelt kívánok. De köszönöm szépen, hogy telefonálok. Öntől nem abból az okból váltam el, mint az első betelefonálótól. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Barta Júlia vagyok. Én, nekem csak az a problémám, hogy milyen törvényekre várunk és jogszabályokra. Elnézést, azokra a jogszabályokra nem várunk, amelyek megvannak, és amelyek kimondják, hogy mit tekinthető egyébként sírongálásnak, vagy sem. Elnézést, ön most valójában miről beszél? Én arról. Figyelek. Én arról beszélek, hogy a szabadság téren a monumental. Nem, nem, far nem, farkasré, szobrok. Nem. Nem hagyom meg annak a lehetőségét sem, hogy elmenjünk máshova. Van egy történet, ne keressenek másikat. És ne azt kifogásolják, hogy én arra kérem önöket, hogy telefonáljanak és aztán nem hagyom kifejteni, nem hagyom azokat az embereket megnyilvánulni, akik elterelik a témáról a figyelmet. Nem azt kérdeztem ma, hogy helyese az, hogy átalakították a sírt, a sírfeliratot. Nem azt kérdeztem, hogy helyese az, ahogy eljárt a Demokratikus Koalíciói Fősegi Ezekkel kapcsolatban elmondtam a saját véleményemet. Nem azt kérdeztem önöktől, hogy a pártoknak kellett volna ezügyben bármit tenniük, mert ezt is elmondtam. Én arra vagyok kíváncsi, hogy priméren ez a történet bármit is kivált-e önökből. Azt gondolom, és utána a folytatás. Ne menjünk a szabadság tére. Ott van nekünk a farkas réti temető. Nem a lehetőségtől akarom megfosztani önöket, hanem arra szeretném Önöket rávenni, hogy arra a kérdése, mely szerint 5 meg 5 mennyi, ne a toldit kezdék el idézni. Figyelek, ha van mire. 061-253-88-12. 8 óra 7 perc van, a misor ma 8 óra 13 percig biztos, hogy eltart, hogy tovább, -e, az kizárólag Önökön múlik. Az elmúlt percekben a három telefon ügyintézése a műsor mederben tartása érdekében történt. Elnézést, ha bárkit megsértettem, semmilyen vonatkozásban nem a telefonálástól szerettem volna elvenni a kedvüket. Figyelek, ha van mire. 061-253-8812. Nulla egy kettőtve három nyolc Még mielőtt azt mondanám a műsor végén, hogy sajnálom, nem szeretném azt mondani, hogy sajnálom. Senkinek nem akartam a kedvét szegni a tól elvenni. 061 253 88 12, mégiscsak először. 8 óra 11 van. Ezt azok számára mondom, akik élőben követik a műsort. Elsősorban nem törzshallgatók és törzsnézők, nem olyanok, akikkel nem beszélgetek műsorban, korábbi műsorellenes tevékenységük okán, amit itt most nem részleteznék. És elsősorban nem azokkal, ha muszáj, akkor igen, akik valahonnan muháctól közelítenék meg azt, amit... Tehát amikor az ember rájut a kezére egy kalapáccsal, akkor először jaigott hogy valami felsziszen, és nem valami nagyon távoli dolgot kezd el emlegetni, nem életszerű. Nem a kedvüket akartam szegni téve, hogy hát nem állítanám, hogy egy olyan misot ajánlottam szíves figyelmükbe, amellyel az életkedvüket növelhetném, bár ki tudja. A demokratikus koalició főjövsegi tagazattal kifejezetten életre kell tőle. Aztán a nacionalist az meg tőlük. 061 2388 12 másodszor. Ne hagyják szégyenben a nem tudom mit. Megmondhatnám, de Senkit nem akarok magamra ragítani. 8 óra 13. Egy kerek perc van arra, hogy a műsor interaktívá válhasson. Jó reggelt! ezzel a műsorral akartam, műsorral, ezzel akartam nyitni a hetet, és csak másossorban felhozni mindazt, ami az elmúlt két hétben történt velem. Egyébk közt azért, hogy mutassam, hogy mit gondolok fontosnak, és mit gondolok kevésbé fontosnak már, mint készítő. Olyan a YouTube-on, mint amilyen a Kejfej nincs. Van olyan, amely minden nap jelentkezik, abból sincs sok. De azoknak a világhoz való viszonyulása, megvalósítása, társas műsorvezetőse, hangvétele mindenben eltér attól, amit a kejfejáncsé a youtube on magára vállal, és amely épp olyan Youtube kompatibilis, mint az összes többi megnyilvánulás, ami a Youtube-on van. Az, hogy ezek iránt, a megnyilvánulások iránt hányan mutatnak érdeklődést, az megint egy másik kérdés. Én a mai műsorral azzal, amit elmeséltem, nem tömegek figyelmét akartam fölkelteni. Számúra elegendő lett volna, és elegendő is, hiszen az, hogy egyébként betelefonálnak-e vagy sem, az nem mutatja azt, hogy egyébként emberekhez ez a mai üzenet eljutott-e vagy sem. Félreértették, megértették, felháborodtak, itt tartják jónak. Számtalan lehetőség van. Nyilvánvalóan sajnálom hogy a műsor nem váltotta ki azt, amitől 8 óra 40-ig tarthatott volna, és mesterségesen nem fogom fenntartani. Az első betelefonálóval korábbi a műsor iránt és a személyem iránt mutatott magatartása miatt nem beszéltem. MPK-val azért nem beszéltem, elő, a saját lelkiismereténél fogva, mint egy jó tanuló, mindig felajánlja a lehetőséget. Elnézést, ezt fel kell vennem. Ez egy más jellegű telefon volt. Um, holnap egy élménybe számoló lesz, zenével, egy élő lebonyolítású műsorban, hogy a Youtube-on aztán visszanézhetik-e, vagy sem, fogalvan sincs, a közelmúlt tapasztalata alapján le lesz tűtve, és lakatos János nem fogja kifidézni. Nem ez a szánték. Kísérlet lesz. Bekapcsolódhatnak, ha lesz hozzájuk, Kedve, lesz ehhez kedvük, de nem egy kifejezetten interaktív műsor készül. A szerdai műsor, hogyha a holnapi felvétel elkészül, ahol egyébként Orbán Viktor kiskörösen elmondott beszédét egy magyar tanárról fogom elemezni, felvételről lesz a csütörtök és a pénteki nap nem interaktív a jövő héten pénteken, nagy adódóan nem lesz műsor, és húsvét hétfőn sem. Nagy valószínűséggel a jövő héten alig lesz élő lebonyolítású műsor. Korábban felvett képfejen kerülnek adásba, illetőleg az interjúk hangzanak el, amelyek nem interaktívak. Mondjad szívem. Vagy te beszélsz valakivel? Azért mondtam. de hogyha beszélsz, akkor tudomásra hogy reagálok rá, tehát nem mondtam semmi rosszot. Nem magamban beszélek, hanem egy a stúdióban nem látható személlyel. Ezt a látványos akciót, hogy húzom az időt annak érdekében, hogy hát, ha mégis valaki betelefonál, abba adjam 8 óra 22-kor, esélyt akarok adni arra. Amire az elmúlt idő nem volt bizonyíték. És amire bizonyíték volt Helyszler András udvarias elhárítása és köveslomó nem válasza. Nem tudom, hogy azszor foglalkozom a kejfejancsiban antiszemita jelenségekkel. Nyilvánvalóan azért foglalkozom vele elsősorban, mert zsidó vagyok. Ami nem azt mutatja és nem arról szól, hogy más jelenségek ne foglalkoztatnák-e a kejfejancsit, hiszen az elmúlt 20-3 év nem erre volt bizonyíték. Az érzékenységemet nem tudom és nem akarom beállítani. Süketek párbeszédével szeretném a műsort alakítani. Ha nem telefonálnak, az valaminek az ékes a lesz, amit én itt most nem fogok megnevezni. Talán azért sem, mert nem biztos, hogy szerencsés lenne. Amikor 8 23-ra 23 vált a telefonom, akkor azt fogom mondani, hogy dörö.fialajanaskukac.gmail.com. Most 8 óra 19 perc van. Egy tízeská tízesre vagyok elszokva attól, ami ma. Egy tizeská tízesre vagyok elszokva attól. Ami ma reggel történt. Hozzászokni soha sem fogok tudni. Nem mondom, hogy sajnálom, mert nem biztos, hogy a legjobb kifejezésre. Ahol elemi felháborodásra vágyom, mert azt gondolom, hogy úgy szólítottam meg az embereket, hogy annak elemi felháborodást kell kiváltania, ott ezt a csöndet nem tudom értékelni. De elemi felháborodás az is, hogy valaki ilyen mértékben nem ért egyet azzal, amit csináltam. Ez hozzá sok nem tudok, és nem is akarok. Ha bárki úgy gondolja, hogy a véleményét el akarja majd később mondani, ki tudja milyen formában, döröpont, fialajanos kukac, gmail.com, névtelefonszem. Viszont halásom.